Імпотентні Я такий, ні з ким, Митре Але ще раз кажу, не тому, що ти такий файний Ти що, вчемний хлопець? Що лишаєш мене на три роки? А потім питаєш, з ким? Так я тобі скажу Що ти собі думаєш там, в Москві, Митре, будь людиною Аби ти, ще раз тобі кажу Тим нещасним москалям горла не різав без потреби Бо мені дурного головоріза не треба Я розумію, що війна є війна Але не аж так Мені шкода і тебе бо ти вже міг би не їхати до Москви. Що, так хочеш дуже дефілювати по їхній красній площі? Я лиш за тебе й думаю, але ти не думай, що я тобі пробачу, якщо будеш невинних москалів різати і з тими їхніми дівками спати. Мені дурного курвая не треба. Вчора я була в гостях в одних гарних людей. Ні, ти не думай, я собі кавалера не шукаю, але сидіти вдома сама вечорами не буду. Я ще молода і хочу з людьми спілкуватись. Ми сиділи у вітальні, пили добру каву. Пані Оксана Сріблянська – це господиня, а її чоловік – професор археології, він розкопав цього літа якісь черепки коло Дністра. Каже, що їм десь п'ять тисяч років. На них я сама бачила дуже гарні візерунки». Пан Тадей каже, що ті глечики виробляли давні трипільці, від яких і ми й пішли. Пили каву з якимось гидким грецьким коніком, але послухай, що люди говорять. Ти скажеш, що то не люди, а інтелігенція. Але вони часом бувають серед людей і чують, що люди говорять. Ніхто в Чернівцях твоїх німців не любить. І ти не думаєш, що це так вважають колишні комсомолісти запальні» як ти собі називаєш їх, але це не комсомолісти були, це були студенти, які бавилися в марксизм, але жодним чином вони не були організованими в якісь просовітські осередки. Це нормальні люди, але зі своїми дурними мухами. Та хто без них? Люди кажуть так. За румунів було дуже тяжко, а що нам принесли ці більшовики за той чорний рік? То це кара, Господні. Але нащо нам товаришувати з німцями? Невже українці не можуть без якогось старшого брата? Чи ми такі не здалі, що не можемо мати самі собі державу? Без москалів і поляків, як також без румунів і німців, це митрику кажуть, люди не лише з університетських кіл, а й на базарах сільські матушки теж кажуть й на тих німців. Хоч ті німці нічого тій матусі, ні доброго, ні злого не зробили, але чула на базарі, що ми тепер із німцями заодно. Та й міркує собі, що її син не за Україну, а за німців. Сам Адольф, чи як тепер пишуть наші патріотичні газети, навіть ті, які трохи бавились у незалежну пресу, а тепер щиро, вірнопідданські газети пишуть «Великий фірер німецького народу Адольф Гітлер». А зловмисники, з числа недобитих п'ятиколонників п'ятикутної червоної зірки советського більшовізму, там працюють справні писаки, тож ті так звані підпільники напередодні приїзду ВФННАГ обклеїли центр чернівців антигітлерівськими листівками. Одну з них посилають тобі, якщо цензура не конфіскує. Але це треба трактувати не як розповсюдження ворожого агітаційного матеріалу, а щире обурливе поінформування офіцера українського війська з боку патріотичної інтелігентки, як я. Дмитрику, шпарю по-політичному. Стилістика завжди була моїм сильним місцем, чого не скажеш про синтаксис. Ти подумав, а де чого ти хочеш? Кому я пишу там, де треба, чи ні? Листівки покажеш політичній референтурі ОУН, чи кому там знаєш. Товариші буковинці, браття і сестри. В Чернівці прибув Катий Людожер, фашистський звірина, диктатор і визискувач німецького народу, узурпатор Європи, душитель комуністичного, а значить найлюдянішого з найлюдяніших учення, кроволюбний садиста та ворог усього людства, бандит з великої дороги Алоїзич. Буковинці, якщо ви ще не втратили геть розум, і бандерівсько-гітлерівська кліка не стерла з вашої пам'яті той золотий вік волі, коли доблесна червона армія звільнили були наш край від боярсько-румунського ярма, то підпільний обком КПБУ закликає вас на знак протесту проти візиту у наше місто Людожера Алуїзича вивісити у місцях, де це можливость, червоні стяги комунізму смерть фашистській гідрі, хай живе радянська Україна, наше діло правое. Победа буде за нами, за родину, за Сталіна, ура, товариші. Там ще була карикатура Митрику.